Və həmin bu yerin içində, yəni, bəzi xurma ağacları var idi, yəni, əvvəllər xurma bağlıb. Xurma ağacları var idi və həmsinin, buradan müşriklərinin bəzi qəbirləri var idi. Əvvəlcədən bastırılmış, yəni, çoxdan bastırılmış qəbirlər var idi. Və həmsinin köhnə bir daxımı var idi. Köhnə bir daxımı var idi. Fəyəlməsiniz, həm xurma ağaclarını kəsindirir, yəni, məsidin dikilməsi üçün istifadəyə. Və həmsinin, Yəni, müşriklərinin qəbirlərini qazıqdırır və oradanın sümikləri qabaqları çıxardıb, başqa yerə atarıb, basıqdırır və bir də həmin o yəni, daxmanı köhnə evi yıxdırır və həmin oradan kəsilən ağacları Rövahətdə deyir ki, Peyğəmasın məhslin qabaq tərəfindən, yəni qabaq tərəfindən, o düzmüş ki, onlarla məhslin qabaq tərəfindən bağlasın və məhslin sağ və sol tərəflərini isə kərpizlə tikimiklər, yəni palçadan düzəlilmiş kər tikmişlər. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) məsəcidləri ilə başladan məscid tikməyə. Və məscid tikəndə Peyğəmbər (s.ə.s) sahabelərə kömək edirdi. Düz sahiblə Peyğəmbər (s.ə.s) mərzəi olmur da işləməsinə, lakin Peyğəmbər (s.ə.s) yəni buna baxmayaraq sahabelərə yəni ev evin tikilməsində, Allahın evinin tikilməsində kömək edirdi. Və Peyğəmbər (s.ə.s) bu məscid gəndə Hansı sahabilər yaxşı ev dikməyi bacarlıdırlarsa, o sahabilər tapışırmışdır. Yəni, o sahabilər deyirdik ki, sah o sahabilərə fülankəsi, fülankəsi, onu yəni bu iş tapışırır, yəni qoy, bu işə o görsün, o yaxşı iş görür. Yəni, onu, o bunun ustasıdır. Və rəvayətdənə bəzəni gələb ki, Ammar ibn Yasir, hu, ən çox işlər nərdən idi? Ammar ibn Yasir. Bədir o cəmaət bir, taş bir kərpir daşıyanda, Ammar ibn Yasir iki, iki kərpir daşırdı. Deyir ki, bu biri məyyənimə, biri də Peyğmət Şəsələmə yerinə, yerinə. Və deyir, Peyğmət Şəsələm gəl Ammar ibn Yasinə yanına, əlin onun belinə çəkir Ammar ibn Yasinə və deyir ki, İbn-i Sümeyyə, yəni Sümeyyənin oğlu, cəmatın bir əcrü var, bir sahabı qazanırsan, sən iki sahabı qazanırsan. Və sənin dünyadan yəni ən axırıncı götürəcəyim pay, ən sonuncu yəni götürəcəyim pay, bir qortun sud olacaq, yəni biraz sud içirəcəksən və səni zalim bir tayfa öldürəcək. Zalim bir tayfa səni öldürəcək. Və bu da Peygaməsəm möcudələrindən idi Amar ibn Yasir və həqiqətən də Amar ibn Yasir həqə olurdu. Yəni Peygaməsəm dediyi kimi, ömrünün axrında o cür vəfat edir. Və revahda dəyək ki, Amar ibn Yasir r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əliyyə r.əli Ammar ibn Yasir. Ammar əli tərəfdən döyüşürdü. Ammar əli tərəfdən döyüşürdü. Yəni, Ammarı öldürənlər isə Maviyyənin dəstəsində olanlar idilər. Yəni, Maviyyənin dəstəsində olanların, bəziləri Ammarı yəni, öldürənlərdən idi. Və Peyğəmbət səsələminin məscidini 12 gün davam edir. 12 gün müddətində davam edir. Və məscidi sonra, məscidin yətkilişi, binası qutaran sonra Peyğəmbət səsələmin üçün ev dikilirlər. Yəni ev deyəndə, Bir imarət yəni nəzəri tutulmur. Ev yəni o vaxtı bir, bir yəni daqmaşımı indi kənki yəni, balaca bir otaq, evlərin bir otaqdır. O qədər tikiblər. Yəni iki dənə ev tikirlər. İki özü yəni buna hücrə hücrə Yəni balaca otaqlar. İki hücrə tikirlər. Yəni iki balaca otaq. Biri Ayşənin, biri isə Səuda. Peygəmbər (s.a.v.) yəzürsə ki, demişdir, yəni Xədicə öldükdən sonra bir qadınla evlənir, Səuda adında. Səuda bint Məkkə idi. Və həmin Ayşə ilə də artıq fərmansa Məkkədə e, Mədinədə evlənmişdir. Və hələsi üçün bir ev tikirlər. Ya yəni, peyğəmbərin öz özdəliyi üçün Ayşənin evi, yəni hal-hazırda Ayşənin evində peyğəmbər sallallahu qəbri, Əvvəkilə və Ömərin qəbri var. Yəni bir otağın içində, yəni otağın böyüyü o boydadır. Bir otağın içində də bir cü 3 dənə qəbir yəni, zorla yerləşib. Sonra peyğəmbərsəm evləndicə, yəni Yoldaşlar çox haldaca, yeməxslərəm, yəni hər yol evləndiyinizə bir yoldaş üçün də əlavə bir otaq tikirdi. Lakin evlərin damları çox alçaq idi və evlərin yəni istifadələnən yəni, material, yəni orada istifadələnən yəni taxta, tutba belə şeylər hamısı xurma ağacı və xurma ağacının budaqları idi. Xurma ağacı və onun budaqları idi. Həmçinin yəni divarları çərpicdən edirlər və ya xırmağın ağaclarını, yəni yarpaqlarını kəsirdilər, budaqlarını, çünki xırmağın budağı yəni qalın olur. Və üstündən onları düzürdülər, üstünə palçıqla sıvayırdılar və o cür yəni düz qalırdı. Yəni indi bizdə bəzi yerlərdə edir, qalmışdandır o cür. Və deyir, həmin yəni evlərdə yəni qapıları, yəni indi kim yəni qıfıl belə yox idi. Yəni yüngülvari qapı Və deyir, bu evlər peyğəmbərə səm yani evləri, öz evləri. Sonradan, yəni bir müddət keçəndən sonra yəni peyğəmbər vəfatından və sonra, yəni Əməvi dövlətlərinin vaxtında, yəni onlardan bir Əbdüllah ibn Mərvan idi. Onun vaxtında bu hücrələr, bu evlər peyğəmbərin məscidinə daxil edilir. Yəni bu hücrələr yığılır və peyğəmbər məscidi nə olur? Genişləndirilir. Və həmin bu vaxtda, yəni peyğəmbər məscidi tikilən azan fərz olunur. Azan fərz olunur Əvəzində gəlir ki, Abdullah ibn Zeyd adında bir sahabi yuxuda görür ki, yəni yuxuda ona e, hal-hazırda eşitdiyimiz azançı var. Bu, yəni tərtiblə ona yuxuda belə bir şey deyirlər ki, yəni ki, cəmaatı bununla yığın, toplayın. Və o gəlib Peyğəmbərə səmə deyəndə ki, yəni ki, belə bir şey görmüsəm yuxuda, Peyğəmbər də deyir ki, Bilalə öyrət, gəl Bilal çıxıb azan versin. Azan veriləndə Ömər ibn Xattab gəlir. Əməri müxəttəb gəlir və deyir ki, arasında bəs mən də Abdullah ibn Zeydin yuxusu kimi bir yuxu görmüşdüm axşam. Yəni, bunu oxşayan yəni, bir yuxu və başqa sahabilər də yəni, belə yuxu görmüşdürlər. Və həmçinin yəni, azam verilməmişdən qabaq, peyamman səsənəm sahabilər gəlir ki, bəs cəmatı necə çağıraq? Cəmatı necə çağırar namazayı, yəni, necə toplayaq? Bəzlə deyirlər ki, bəs buynunuzdan bir şey götürək, yəni, onun çarağı yəni, səs versin, hamı gəlsin. Bəzlə deyir ki, Yəni, mən görmüşsəm Şamda, yəni, Suriya, Jordaniya tərəfdə, orada, yəni, belə, belə kisələm üçün olmur, zıngırov kimi bir şey. Yəni, hələ bir şey, yəni, bir şey götürür. Yəni, müxtəlif rəylək deyirlər. Və s. Abdullah ibn-i Zeyd, yəni, dediyimiz rivayət, yəni, orada gəldik ki, Rasullahi, mən belə bir yuxu görmüşəm. Peyğəməsə sələmin məscidi, yəni, məscidin içində, yəni, sunlar da var idi Peyğəməsə məscidində, və bu m Əvvəlcənin Əb vaxtında, Əbbas xilafətə vaxtında olduğu kimi qalırdı. Yəni Əbbas hökməsində heç bir şey əlavə etməmişdi. Və sonra Əməl bin Xattab gələndə, yəni həmiməsinin əsaslarını yığır. Çünki artıq köhnəlmişlər və onları ağa, yəni qalın kötüklərdən, ağaclardan edir. Həmiməsinin damını yağışdan qorumaq üçün yəni ki, məscidin üstə yağış düşməsin. Sonra Osman radiyallahu anhu xilaf öz xilafətinin dövründə məscidi yəni, ən əlavələr edilir. Yəni, məscidi daha da genişləndirir və məscidin divarlarını naxışlı daşla tüsdirir. Daşdan tüsdirir yəni, və daşları yəni, yəni gözəl formada tüsdirirlər. Və həmçinin məscidin damına yəni gözəl möhkəm bağladılar ki, məscidsinə su düşməsin. Ədəbli birinci dəfə məscidi Ömər Məxətar təmir edir. İkinci dəfə isə Osman ibn Əffan radiyallahu anh. Ələr bu xartta yəni, məscid təmir edəndə deyir ki, ustalar da, yəni kənlər deyir ki, bəs, nə vadə məscidə rəy burasınız, nə vadə məscidə qırmızı və ya sarı rəy yuburasınız və deyir, bu neçəndə siz cəmatı namazdan yayındıracaqsınız. Və de, Peyğməsinin məscidində ilk olaraq minbər yox idi. Yəni, hala ağzıda məscidlərdə gördüyü minbər. Peyğməsinin məscidində belə minbər yox idi əvvəlcədən. Orada deyir, bir kötü var idi məscidin içində, yəni xurma Peyğəmbərəsə salam, xutbə verəndə həmin kötüyə söykənərdi. Həmin kötüyə söykənərdi və xutbə verərdi. Və bir müddət keçir, Peyğəmbərəsə salam üçün bir minbər düzədlər. Sahabılar, Peyğəmbərə minbər düzədlər. Peyğəmbərə minbərin üstə çıxıb xutbə verəndə kötüyü başqaları ağlamağa. Kötü Sahabılar deyə "Və biz onun səsinə eşidirik. Pönkürtün kürdü ağlayır və Peyğəmbərəsə salam kötüyün üzərinə əlin qoyur və kötüyü sakitləşdirir. Sonra başqara vaxta gəlir ki, hər birimizə çətin peyğəmsəm həmin kötüyü nənir, yandırdırır. Yəni ki, insanlar səyəməsinlər. Yəni həmin kötüyə ibadət edərlər birdən. Peyğəmsəm qorxurdu ki, insanlar, yəni cahillər eşidəndə ki, bu kötü peyğəmbərin vaxtda ağlayıb, deyəcəklər ki, yəni bu möcüzədir, bunu başqasına inəməyə, ibadət etməyə. Ona görə yəni, peyğəmsəm həmin kötüyü yandırdırır. Rəvaətədə gəlir. Və, və həmininin yəni, bu da peyğəmbər bu da peyğəmbər sallallahu mözcələrdən idi. Mözcələrdən idi ki, yəni cansız bir, yəni bizim cansız saydığımız bir kötük, Peyğəmbərə səsləmir, yəni bu hərəkətə görə ağlayır ki, Peyğəmbər məni tərk elədi və minbərin üstünə xütbə verir. Bəzi riwayatlərdə gəlir ki, Həsənə bəsrî, yəni bu alimlərdən biridir, Həsənə bəsrî bu riwayəti edən sonra Ənəs rəziyallahu anh bu hədsi riwayat edəndən sonra yəni ağlayaraq ki, en müsəmməmlərin toplusu" Ağaç peyğəmbər sallallama sevdiyindən ağlayır. Yəni peyğəmbər sevdiyindən ağaç ağlayır, yəni kötü, cansız bir kötü. Necədir? Yəni bu günkü yəni, kişilər kimlər ki peyğəmbərlə görüşmək istəyirlər? Niyə görə ağlamırlar? Yəni o, yəni ağac, cansız bir ağaç ağlayır peyğəmsam üçün. Amma biz deyən hansı istəyirik peyğəmbərlə görüşəcəyik amma lakin biz eş ağlamırıq. Və Peyomasiyanın məscidi, yəni, ilk dikilən gündən ibadət yer idi, ibadət yer idi və müsəlmanlar gəlib, orada ibadət edirdilər və həmsinin məscid, müsəlmanların əsas işlərini görən həm də mühüm bir yer idi. Belə şeylədi, yəni, ibadətdən əlavə orada olan işlərdən, məsəl üçün, bəzi sahabələr, hansı ki, kəsib idilər, yəni, var dövlətdən yox idi, onlar məsciddə qalardılar. Onlar gəlirdilər, yəni çünki evləri, eşləri yox idi, ailələri yox idi, hamısı subay idilər, gəlin məscidə qalırdılar. Onlara əhl-os-suf edirdilər, yəni e, məscid əhli, yəni onlar həmişə məscidə qaldılar üçün yəni, onları bu cür ad verilmişdir. İkinci yəni, görülən işlərdən orada, həmsinin yəni, kimsəsiz qadınlar, hansıda ki İslamı qabul etmişdilər və qömləri onları qovmuşlar, yəni onlar yer tapmadılarla Onlar üçün məscidin bir kənarında yer düzəlmişdi, həmin o yerdə orada yaşayırdılar. Həmsinin məscid, yəni müsəlmanların yəni, təlim idi təlim və tərbiyyə yerləri idi və məsciddə müsəlmanlara dərs öyrədirilirdi, yəni, elm öyrədirilirdi. Həmsinin məsciddə yəni dəvətə qarşı olan şeylərə cavablar verilirdi. Yəni, İslam dəvətinə qarşı edilən düşmənçilərə qarşı məsciddə Şeir ilə məhvə və ya həmin o adamlara məsciddən cavablar gedirdi və həmçinin məsciddə e, döyüşlərdə əsr tutulmuş adamları gətirib məsciddə, yəni məscidin bir timində bağlayırdılar. Əsr düşmək adamları məsciddə bağlayırdılar ki, qoy o məsciddə namaz vaxtı görsün, namazı görsün, müsəlmanların necə mehribanı, necə Qur'an oxududan görsün, bəlkə Allah ona hidarət verər və həmçinin yəni, Əsri o cür, yəni, bağlamaqda ibrət də var, yəni, görənlər üçün ibrət var həmin şeydə. Həmsinin məsciddə olan yəni, işlərdən, məsələn, əhzab döyüşündə məscidin içində bir yəni, çadır qururlar və həmin çadırda döyüşdə yəni, yaralanmış sahabilərə orada tibbi yardım göstərilirdi, yəni, məscidin içində qurmuşlar çadırı. Həmsinin məsciddə gələn qonaqlar qarşılanırdı, yəni, Peyğməsələm yanına gələn, Qonaqlar o məsciddə qarşılanırdı. Həmçinin yəni, məsciddə Peyğəmbar Səzəm sahabələri hər hansı bir sahabının qoşuna başçı, yəni sərkərdə və ya yəni, idarəcəyi təyin edirdi. Yəni, hər şey məsciddə yəni, həll olunurdu, sonra yəni, lazım o yerlərə göndərilirdi. Həmçinin məsciddə döyüşə çıxan misalmanlar bir yer toplanırdılar və orada görüşüb və məsciddən çıxırdılar bir yerdə. Yəni, döyüşə gedəndə məscədə görüşüb oradan çıxıb gedirdilər və başqa yəni şeylər var ki, yəni məscəddə Peyğəqəməsizlərin məscədində yəni, bu şeylər olaqdı edirildi və Peyğəqəməsizlərin yəni, məscədinin içindən, yəni dikməmişdən qabaq oradan qəbirləri qazıyıb içərin, içərisində olan yəni, şeylərin təmizlənməsi əmri odur ki, yəni məscədləri yəni, elə yerlərdə dikmək olar, lakin qəbirlər təmizlənən sonra yəni qəbirlər təmizlənir və sonra həmin yerdə məscid tikmək olar yəni Peyğambar s.ə.v yəni dedi ki Mədənədə gördüyü ən birinci iş məscidid tikmək idi sonra Peyğambar s.v mühacir və ənsarlar yəni mühacirlər Məkkədən gələn sahabələr idilər Məkkədən köçüb gələn sahabələr ənsarlar isə Mədənədə yaşayan sahabələr idilər Peyğambar s. bu iki tayfa arasında onları bir edir. Yəni onları toplayır Məsdə və onları bir-birinə qardaş təyin edir. Və bu qardaşlıq həm din qardaşlığı idi, həm də yəni həm maddi, həm mənəvi qardaşlıq idi. Peygəmbər həmin sahabeləri bir-birinə qardaş edir və bu qardaşlıqdan sonra yəni Mədini Məkkədən gəlmiş bir adam Mədinədə olan həmin qardaşının varisi olurdu. Yəni o vaڵandan sonra onun malın dövlətindən ona da pay verilirdi, yəni ona da miras düşürdü. Və həmsinin yəni, ə, başqa işlərdə, məsəl onların qazandığı puldan hər öz yəni, qardaşına, Peyğmət Səhəminin verdiyi ona qardaşa məyyən miqdarda, məyyən şeydə kömək